Bigarren unitatea, atarian, eskondu egingo gara, lau. Aupa miren! Kaixo andoni, eskontzarako gonbidapena jaso dut eta ez dut dututxik egingo, azzer ilusioa. Oh, sondo, oraintxe bertan apuntatuko dut. Eskerrek asko ditzea gatik. Laster arte, musugat. Bai, adio!